Niin, neljä nolla. Suomella maailmukkustenauttelussa Jostos ja Kuopin menee! Anna, anna kakku, anna sakkua, saatana. Ja Yritin nostaa sillä, ja punalankku ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä palo. Yksinkertaisesti kiitän pelaajia, taistelivat erinomaisesti. Yeah, because uh, I think uh, maybe this is uh, Wild uh, Western. go! All right, folks. Raiteen pakkipala jälleen tarkastelemaan Turun palloseuran kauden etenemistä. Nyt on pientä hiljaiselolla, ollaan eri erinäisistä syistä tietysti, mutta että piti sitä pyhinä ehti syömäänkin. Tuota, Eikä tässä nyt voidaan, voidaan käydä tuossa, tai käydään, käydäänkin noita menneitä pelejä läpi vähän silleen nopeammin. Ja sitten ennakoidaan tämän viikon loput, loput kaksi tärkeitä vieraspeliä. Mutta tota, ihan ensimmäisenä nytten, nytten niin, NHL-työsukuhan on päättynyt ja tarkoittaa sitä, että Palloseura, Parosotti jäi monta pelaajaa saamatta, ei niinkään nykyrosteri heikentänyt sen enempää, paitsi että varsinkin viime peleissä muista paasti puolivaloilla vetänyt Kevin Chattenkirk lähti menemään, nyt sitten taas Ristolainen tuli takaisin. Junnu-kisoista, niin niin, saa, niin kuin Miika Eloma sanoi, niin pakki, lähti, raiteen pakki tuli takaisin. Niin, niin kuin me enusteltiin silloin, että Rauman lukko on ehkä se kaikkein kovin kärsijä ja tepsi tulee hyvänä kakkosena vähintään, mutta tosiaan tavallaan kävi onnellisesti just sen takia, että siinä oli just brusseli no, pois näiden takia. Ei ehkä se kannusta, ei oikeastaan synny ollenkaan, mutta totta kai siitä nyt odoteltiin. Mä itsekin henkilökohtaisesti luulen, että ei jatku o asetostiin mä paivänä jo että et, mutta tota, niin se oli muuten että muistoin että siinä voi voi muuta kysyivät mitä mitä nyt luulet tuossa sanotaan minko niin, se öö, kahta päivää ennen kun se työssi että kysyisi Edisonille niin. niin niin niin niin, niin sillosta niin mä muistan osasenkois vastata silloin oikeesta et en en kyllä tiedä että silloin niin oli semmonen että mä mullakki oli se usko että kyllä se kausi varmaan peruutetaan mutta semmonen sitten kun alkoi raportteja lukemaan siinä päivää paria just aikaisemmin ja muuta, niin että kun ne oli ollut niin pitkään hiljaa, mutta silti siinä neuvottelu, neuvottelu kuitenkin eteni, niin se oli aika jotenkin, että en tiedä satana, että tulisiko se kuitenkin. Mutta että kyllä mä olin kans loppuun asti oli samoilla kantimilla, että olin yllättynyt, että se kausilopulta pelataan. Mutta mm -hmm. tota, ehkä se on enemmän siitä, että mä olin yllättynyt, että NHL tuli kuitenkin niin paljon vastaan, mitä tuli. No joo, se on, se on, se on itse asiassa to, jopa toisen podcastin aihe kokonaan, niin en mennä siihen, se on. Mutta, tota, nyt, nyt selkeästi... Se, mitä minun piti sanoa. Niin, anteeksi. Niin oli just se, että TBS-kannalta oli se, että, että, että kuitenkin ku koivu jäi ja puhuttiin sakustakin ja korpikoskia ja näin, niin ja jopa saloakin oli ajateltu. Totta sitten, kai sitten kiintiöpaikat, ulkomaalaispaikat, paikat, joka tapauksessa että näin, mitä oli ollut jo, niin, niin tavallaan niin paljon tällä hetkellä puuttuu siitä, mitä ehkä olisi voinut kuvitella oleva. No niin, siis tässä täs lähinnä, niin kun nyt, jos halutaan että linjan lähetä, niin sit surkutellaan pelaajia, joita täällä, jota meillä ei olisi ollut. Tavallaan Just, joo, nyt niin, niin, nythän et, arki on kestimästi vasta koittu. Tätä arkehan ollaan eletty oikeasti siitä asti, kun Koivu ja Korpikoski lähti. Tota, hyökkäyskalusto niin ei se on muuttunut sen jälkeen. Nestori lähde tuli, mutta et, sinne ei tarvitsisi puhua että oikeastaan niin pakkikalusto se huu, suuri huolehen, mutta siitäkin rassilla oli koko ajan pois, ja chatten viime, viime pelissä, niin ei se nyt oikeastaan mikään halvaa, sun enää ollut. Joo, Hansi tuli lainalle, ja sai tuota, no, niin, sopimuksen sitten joulukuussa, joulujen jälkeen, Joo, on, on ollut siis odotusarvoihin nähden häkellyttävänkin hyvä. Joo, kaukosiloja ja heti maali, ja... No, paikka sillä pari tyhmää jäähyä, mitä sinä otti, mutta noin muuten niin... Jopa kiekollisena yllättävän varma. ja no, Jalkanopeus on mitä on, mutta tota kuitenkin niin on ollut mun mielestä ihan. siis täyttänyt paikkansa. No kyllä, se tuolla junioreiden joukossa niin on myös vähän aste vähän häjympiä. Että... Ja sitten, niin kuin tuossa noin, tai ennen kuin olit jäännittäjä, niin ei heti tämmöisen lauselman, että, että jos on junioreita parempi, niin se täyttää paikkansa. <laughs> niin mielestäni niin se pitää ollakin. Että kun tässä nyt aletaan seuraavaksi. Me nyt keskustelemaan, että mitä, mitkä osa olla tepsilta kaupassa vaavistumisia pelantyyppejä sinne halutaan, niin ennen kaikkea se pääkriteeri on, että niitä täytyy olla parempi kuin omia junioreita. Juu ei, Annetaan ostaa samaa tuotetta, vaan vähän paremmannimmisessä paketissa. Ja kalliimmassa. Nimenomaan. Nimenomaan Kallu. Mutta tota Nyt kun on tuota, tornihuuja on kuulullut, tyyliin sanamuodot on ollut jopa sen suuntaan, että, että Lokkesta Lokke myydään heti, jos sitä joku jos se joku hullu ostaa tyylisesti, niin tota, et sit olisi varmasti tarvetta ois Centerille tänään, itse asiassa kun tätä äänitetään, tänään tuli ratkaisu tähän ongelma, mikä on mun koko kauden ollut, eli tämmönen niin top 4 laituri, eli ykkös-kakkoskenttä hyökkää ja on puuttunut, niin mun mielestä nyt sinne, sinne tuli reaktio, eli plussi Camillo Miettinen, mut sitten, niin, niin mitä tästä sieltä kaipaa, niin no jos nimi, nimiä laitetaan, niin Chris Russell ja Alec Marttinen sitten ei pääs kaipais, mut et Ennen kaikkea niin just, että Chris Russell se kiekolinen, kiekolinen pakkina oli aivan loistava. Ja sitten tämmöinen yleispakki, joka pystyisi pelaamaan luotettavasti molempiin suuntiin. Niin, niin, mitkä sun mielestä nyt? Nämä on ne mun heitot, puuttuuko sun mielestä vielä jotain muuta? No tällä hetkellä, tota no, niin kyllä ennen miettiä senkin tuloa, niin kyllähän mun mielestä näkee aika suoraan just nimenomaan, että puolustukseen pitäisi näitä, tota no, niin hankinnat kohdistaa. Onko se sun mielestä Joo. se vahvistaminen numero yksi? Mä luulen, että se olisi vahvistaminen numero yksi. Tämä kamilo on kuitenkin, että tämä oli erikoista, että hän tuli nyt saman tien ja sai jopa kahden vuoden. Tuota no niin, kaksi seuraavaa kautta katsoa sopimuksia. Niin mun mielestä siinä oli vähintäänkin sit se toinen ö, kausi, oli vähän niin kuin ekstra jopa. Ja, en mä tiedä, mä ajattelen ihan positiivisesti siinä. Jos jo aikaisemmin juteltiin, niin, tuota no niin kamilo voisi olla. Tai, Ota hänet mielelläni, niin haluaisin nähdä, että meistä on Marko Virtalan kanssa jo jollain tavalla samaa tavalla kuin molemmat on sit taskurakettimaisia pelaajia. Tota, niin. Tosin miettin, mietti, ne on hieman harteikkaampi ja isompi muutenkin. Kyllä, ne on minun on, mutta tii, ehkä vähän semmoinen. Se, se, se, Pelaamisen charmia, mielestäni Ulko Charmikin on vähän samalla. toisen on ja on Afro. <laughs> Mut se on hyvä sentteri siihän. Jos lokkesata myytyy niin katoaa niin Vai kenska odaksut ihan joku kiva. Satakaiset mies sentteri on jotain. No, voidaan, voidaan itse tos noin tos tämän niinku niin voidaan ehkä kattoopan niinku vähän ketju rakenelmia kimmo voisi tulla. Tolla niinku ja sitten ehkä tämmösi että kun maa tehdy töistä no ja tuoli että mimmo si siellä on vielä vapaana. Mimmosta aiet voisi olla pelissä ja keihin niin kuin tepsi kannattaisi siis iskeä kiinni, jos vaan resurssit riittää. Jos, toki pitää muistaa, että nyt ollaan sellaiset tilanteet, se aika moni käsi jo jossain etsimässä pelaajia. Niin että kuinka, kuinka korkea prioriteetti seuraa yhtä kellekään, niin se on mielenkiintoinen kysymys sekin. Mutta tota, lähetään tästä pelaajatypeestä, niin, niin... Jos ja kun lokke lähtee, niin... niin Onko sinun lokke Lokke kauppaaminen ensinnäkään välttämätöntä No... Se kaveri on kyllä vähän niin kuin tämä Ilves nyt meni hyvin ja saa olla, että seuraava ottelu no ei on ollut tuossa nelosketjusenterin näkijä ja jopa sieltäkin sillä lailla kolmosketjusenterissä. Välillä kavereilla kymmenen minuuttia kentällä, tämä en mä tiedä kiukutteleekään siellä Onko vaan se niin pelihuumori kuin vähän kadoksissa välillä, et ei kannata edes peluttaa. Vähän... Voi olla, et ei tiedä yhtään mitä saa, mut kyllähän erittäin hyvä syöttelemään mun mielestä edelleenkin, että kun vaan kaverit sais reinoilta sisään, niin varmaan niin. Rupesi lokkenkin naamaan tulemaan väliin oli tämä maali, minkä hän muuten teki tässä näin niin Ei kyllä hirveästi tuuletellut. Oli jotenkin... Tuosta niin olisi purassut no, poskea semmoinen näköinen ilme. Mm -hmm. Ei ole vielä oikein semmoinen, mutta kyllähän hän, kun hän se kiekko on, niin hän on parhaan. Kaikissa muissa osa-alueissa, missä tahansa päin että olla, niin ei huono korkeintaan välttämään. Edelleen. Se, se on kanssa, niin. Se on että se kokonaisvaltainen pelaaminen ei ole sillä sitä tasolla, mitä se perusliikapelaajalla on ja tulisi olla. Se on ihan selvä asia. Mutta se, se, niin tässä otettiin myös riski jo vaiheessa, että et siis, jos arsekki on se pelaajan nähnyt, niin tämä saatana voi olla yllätys, että niin monen pelaaja sitä tuli, jos on samalla tavalla koko uransa pelannut. Niin, et, et, et, sit on ehkä se, että et se on anna kyllä sen, että se on aina hankala arvioida, että miten se sopii sitten tähän iso kaukaloon. mutta se olisi pitänyt ehkä sitä luisteluvoimaa ja tu, tuijottaa, että et, et, monta huonoa luisteluvoimasta huonosti luisteleva sentteriä, saa tehdä filmeka ja monta kristosta on pärjännyt. No, kyllä, tämä, tota, no, niin Stone oli yksi semmoinen. Ja... Lihali oli siinä, siinä rajoilla, että et et pitäisi se luisteluvoima riittää, mutta taas paikka sitä monilla muilla asioilla. Kyllä. Hän oli huomattavasti äijämäisempi kuin Lokke. Ei niin, mutta mut sitten taas ton, niinku, sit Stone on hyvä esimerkki. Parempana luistelija, se olisi mun mielestä paremmin automaattisesti jo. Ja sitten tota, no, niin, no, Janne Hautto, se luisteluvoima, me kaikki muistetaan valitettavasti. Ja Lokke taas, niin, niin se on niin laiskan näköistäkin se luistelupotku ja muuta, niin, niin se olisi on se, se on Tepsille ollut hyvä vahvistus. Lailla, jos, se, jos siellä olisi joku ollut pistämässä ne syötöt pussiin per peli, mitä niitä kolme maalipaikkaa tuli, mistä niin puoletkin sisällö, niin te tehnyt ihan saatanasta pisteitä tällä kaudella. Mm. Mutta tota, mut ehkä nyt se kuulostaa päivä päivältä että se loke lähtee, jos vaan ottaa ja löytyy. Niin siinä on semmoinen dilemma myös siinä lokeessa, on se tällä hetkellä, kun tämä ykkönen tepsil toimii hyvin. Jos ei siihen kannata nyt sörkkiä yhtään mitään, ja sitten kun kakkoselle on pakko laittaa Anttilaa, koska hän on melkein teppsi paras pelaajasta tietyissä on ollut, niin... Ja minun on aikaisemmin puhuttu, että Lokke ja Anttilaa, niin voi laittaa kahteen samaan kentään. Mun mielestä ainakaan millään, että siinä on niin paljon hitautta. Kankeuttaa ainakin, mutta sitten taas Lokkeen peluttaminen kolmaskentässä on sitten jo vähän semmoinen, että 300 tonnia ei jältei sitä voi oikein odottaa. Niin, nimenomaan, kun se, se, se palkka, että, että okei okay, silloin mun mielestä eilen Ilves-pelissäkin oli ihan hyvin kemiat kohdallaan, Hattu se ja Virtalan kanssa alkoi nyt löytymään, ainakin tuossa pelissä, tai tuon to, to, pelin perusteella. että Ilves on siitä joukkue, että se antoi ihan jumalattomasti tilaa, niin mitä sekin sitä kertoo. Pel Tiokemissa mm. peleissä ketju on ollut pari peliä nyt kasassa, niin niitä on näkynyt yhtä siellä jäällä. Niin en mä usko, että se paranee. Ja oikeastaan aika huono jopa JFK vastaan. Nyt paju ja on jopa Anto huomattavasti enemmän peliaikaa. Tämä Lokken kolmas ku äh, Laakson kai. kakkoselle. Anto kai, mutta ei se saata sokeuttaa. Ilves Anto niin paljon tilaa, ne puolusti niin helvetin huonosti koko peli. Se on se. Seuraava peli Lokkelt voi olla taas aivan pommi. Siis se, se, se tulee olemaan. Nyt tulee kaksi semmoista peliä, missä Lokke ei tule näkemään yhtään. Mä väitän näin. Mutta tota, en ihmettele yhtään, että vaikka kaupattaisiin. Ja jos se lähtee, niin kyllä mä sanoin, että se pitäisi lähteä. Mutta sitten jos Lokke myydään pois, niin vaikka miettii, ne pystyy pelaamaan sentteriäkin. Niin kyllä mä haluaisin, että sitten sit edittäisiin vielä sitä sentteriä. Ja siihen lyötäisiin kanssa vähän hilloa. Eli se on mielestä niinku semmoinen puolustuksen liideri, jos semmoista on tarjolla. Ja mitä tuossa nimi katsotaan, niin semmoisia on tarjolla. Mutta riittää, rahat, se on toinen juttu Mut Joo, tota... ja nimenomaan jos Et... tämä kallis palkka pitää paikkansa, niin hakee siihen vähän, niin ehkä saa sitä rahaa myös vielä, vielä osoitettu sinne puolustuspäähän sitten. Et ehkä tässä vaiheessa kautta, jos puhutaan vaan niinku lainoista tai loppukauden kattavista sopimuksista, niin no, ne maksaa ehkä mitä ne maksana voi olla suhteessa kalliitakin. Mutta Mut siellä oli kuitenkin niinku resursseja oli varattu NHL-pelaajia varten, niin mun mielestä ei ny... niitä tota... Mä nyt sanoen, että niitä kaikkia pitäisi käyttää, mitä siellä oli varattu, mutta kuitenkin niin kyllä tämä joukko, joukkojen selkeästi kaipaa vahvistus, jos halutaan play-offeihin mennä tai siitä paikasta kunnolla taistella, niin tämä täytyy käyttää hyödyksi, että voi katsoa pelaajia mitä sitten ehkä ensi ajatellen jo. Jos Joo, siis kyl, sinänsä kyllään. nyt kannattaa panostaa myös, että, että ei tässä nyt enää kolmat pettymysten kevätrihti päräkkäivijät täällä. Ett, tuta, no niin. Niin. Mute, taistella täytyy. Tässä on, nää, tässä on nää kuitenkin nämä tyypit, että et, et sitten niin kun ykkös, ykkös Okei, okay, mun mielestä ykköskentässä tällä hetkellä hyvä, että vahalahti koskerrata ja sitten siinä voi pelata Vilsi tai Anttila. Että ei teho ei heity sitä mihinkään. Että tota, siinä pitää sitten vaan roolittaa oikein ja oikeat laita hyökkäyt. Mutta kuitenkin niin sit on ehkä mun mielestä miettinen tulee kakkosen vasen laita ainakin lähtökohtaisesti. Ja tota, toivon mukaan saa vähän päätä auki ja saa vähän tehoja tällä kaudella jo. Siinä on potentiaalia kaksi 30 pisteen kautta kuitenkin taustalla, niin siellä on kapasiteetti, ja ehkä nyt sitä vaihdosta kaipaisi nimenomaan. on tota, mm. niin, tällä kaudella ei vielä oikein kulkenut. Ei, ei, mutta sit taas... Niin. Ihan tehoa pistette valossa, niin kolme maalia niin kaksi yhdessä ottelussa, ihan hiljattain, niin saipaa vastaan 28. päivä joulukuuta. No on se silti parempi kuin Jarkko Hattusel kuitenkin. Niin. Se on parempi itse kuin Jarkko Hattuso, jolloin Joo. vielä on avaamatta. Eikö se Tuomainenkaan nyt kauhean monta maalia enempää ole tehnyt? Ei hän on ollut ehkä tuossa kakkosketius. Ja puhumattakaan, se. että mietti, silloin on peliaika myös pudonnut aika paljon. Et siellä on niin selkeästi ollut ryhmitykset, jotka on saanut enemmän aikaa, mitä missä hän on ollut. Niin, niin saa enemmän vastuuta varmasti täällä, uskoisin ainakin. Joo, se taisi olla plussia, kun tämä Ramsted ja tota noin, Rinkinen on oikeastaan yllättimät. Ehkä jopa molemmatkin voi sanoa näin. Olivat niin ylivoimaisia, niin siinä sitten näin sit muut kavereilta, niin ja se peli aika vielä vähemmällä ja se kun ei onnistu, niin se hirkkityy. Sitten on Kristian Christi... sit Kuuselaa, Tommi huhtalaa, hmm. Miro Aaltosta, Juuso Ikoosta, pelaajia Marko mitkä menee hän edelleen selkeästi, niin mun oli hyvä Hyvä reagointi sekä pelaajalta että, että Tepsiltä, että nyt on, täällä on tarvetta ja tänne se oli kuitenkin tulossa, niin huhuja niin, mukaan jo. Mutta tota noin. Tää on hyvä kysymys, että riittääkö Tepsin rahat sitten? Et, mä en tiedä paljon, että Locke tästä vapautuisi fyrkkaa, enää, jos se nyt lähtisi. Sitten tietysti vakuutuksesta tulee tällä hetkellä, sieltä tulee Seppäni on Erhardti ja niiden rahat. Ehkä niistä saa yhdessä niin tämmöisen loppukauden. Jos puhutaan kuitenkin loppukauden sopimuksista, niin niin, niin... niin... Riittääkö sitten siihen, en tiedä. Kuinka paljon sitä rahaa tarvitsisi sitä toisaalta. Tietysti näitä yhteistyöskumppanuussopimuksia jo tehty enhalpe kohdalla, niin siinä vaan oon myyntiosoittu että sieltä saa vielä, en tiedä. Mutta, niin se on. Että... Mutta se mikä hyvä puoli tästä tilanteessa on, että kanukkipaikkoja kuitenkin kaksi, kaksi auki. Ja tota, no, niin, mutta voisi katsoa vähän, että minimoisia nimi tuot nyt löytyy sitten yleensäkään. Jos ajatellaan tuota, kiekollista, kiekollista peliä, niin varmaan semmoista niin ihan, Mikä, mitä ajatellaan, mitä TPS kaipaa, sitä ylivoimaa ajatellaan, raitin laukaus ei ole koskaan on huono asia. Ja semmoista niin kuin, tietynlaista takuvarmuutta ehkä siihen niin hyökkäävän puolustajan. Eli semmoista niin Chris Russellin paikkaa ja mutta et... vaiko, mitä oot mieltä? No, jos Chris Russellin edes osittain vuoden paikka löytyy, niin sit Ari Buori olisi jo aika hyvin onnistunutkin. Et kyllä se vissi vähän nyt mennään, niin kuin tuli sanottu aikaisemmin meilläkin ja varmaan lukenut, että NHL alkamisen jälkeen nyt eletään niin hurlumhetkiä, kun on niin vähän aikaa kuitenkin enää tehdä näitä. Ja, ja sitten samaan aikaa tämä täysin myyjän markkinat, koska peläivirto ei mene niin moniin suuntiin. Mm. Kaikil tulee yhtäkkiä kohdiltaan tarpeet vaikka itse asiassa oikeastihan pitäisi asiat tavallaan mennä just päin vastaan. Jos ei niinku ja niin, kysynejä, tarvina, niin virkoja. Mutta kaikki tässä kuitenkin vaan niin menet, koska satsasivat pelaajia, joita ei oikeastaan edes ollut. Se on, nyt kun sitä me miettimään, niin TPS taistelee ehkä eniten. Lopulta tuotaan, on niin. Ehkä tietyllä lailla Sveitsin kanssa, mutta Sveitsissä on se hyvä tilanne niin SM-liikaseurojen kannalta, jos ajatellaan, niin on se, että ää, siellä oli kuitenkin, niin kuin just, että Lukanolla oli vararoikottava Petteri Nummelini katsamos ja niin kuin, siellä oli kuitenkin se ulkomaalaiskiintiö aika tiukka. Ja tota, no, niin Saksa, Saksassa kai kuitenkaan, niin, niin Tänhalpella oli jonkun verran mutta ei kuitenkaan niin paljon, että sieltä ei ihan kauheita kilpailutuja. Nekin sitten taas yleensä tähtää vähän erilaisiin pelaajia, mitä Suomeen koitetaan havitella. Ja tota no, niin KHL on tietty, että jos KHL päättää niin sopimuksetujen pelaajia vielä ottaa riskiä mut sit, tai niin ku, niitä kautta riskiä Mutta ei sielläkään semmoisia niin KHL-tyyppisiä vahvistuksia oikeat. KHL, KHL melkein enemmän, enemmän niin kun pekka Haata ja huu, niin ne lähtee menemään semmoisiin pelaajien ehkä, kun niillä on sitä rahaa niin se saa niinku, takuvarmemman äijä. Niin, ja ja elitseerien niin, niin elit puolesta on oveessa kiinni NHL-pelaajilta, niin ei sielläkään ole mitään tarvetta sinne pää paikata. Niin mitä NHL-lähtijöitä. NHL niin ehkä ne sit taas niin suomalaisjoukkueet, siihen tulee tepsillä eniten vastaan mun mielestä, Nyt, kun ne nopeasti sitä pohtii. Että totta kai sitten on niinku, nämä et mitkä sitä kaipaa vahvistuksia, Noin, on kaivannut koko kauden, niin nyt sitten katsoo tietysti, vielä sitä parhaita päältä pois varmasti, mut. mutta, mutta jänniä aikoja kieltämättä. Mutta jos ajatellaan tota... Jutlaaseeksi. Sano Nimenomaan sinänsä myös ihan jännittää tässä senkin puolesta, että eihän tässä olla sinänsä turhaa, niinku. Kattelemassa ja pohtimassa näitä, että TPS on ilmoittanut, että, se on, että jotain niin tapahtuu, ja niin siihen Mutta ilmeisesti, koska oli niin paljon odotettavissakin, että pelaaji tulisi NHL, suomalaiset, ja oli Henrik Tallendeeristäkin juttuun ja tällaisia oli vedetty jossain yhteen, niin käytännössä TPS voisi hankkia kenttäisenkin pelaajille. <tos> <tos> <tos> niin, niin kuin <tos> loppukauden laina ainakin. No siis se on tietysti, en mä tiedä mitään loppukauden lain. Niin loppukauden lainoista on sitten ehkä muista liikaporukoista niitäkin pelaajia, mä kasana, Ketkä voisi olla liikutettavissa, Mutta näitäkin tyyppejä niin loppukaudeksi niin, niin sitten taas ajatellaan Mikko koivut, koivut, näin, niin se on ihan eri asia panostaa niihin. Kun sä tiedät, että saat rahallisesti saati ihan erilaisen vasteen niistä pelaajista. Se on että... Koska ne tuo persetä sitä penkkiä ihan eri tavalla. Mut sitten taas. Sitten taas on sekin, sekin pointti, että, että se täytyy panostaa, koska Tepsille ei ole yksinkertaisesti varaa jäädä playoffia ulkopuolelle. Vaikka yleisökeskiarvo onkin oli ihan hyvä, mutta nyt näkee semmoista selkeä laskua jo. Että nyt on pari peliä mennyt alle budjetin. Juu, että saadaan, oli Ilves pelissä. Vähänpä All... neljä tonnia vaan ja oli kuitenkin liput All... kaksi yhden Alle viisi tonnia, mutta se oli tiistai-ilta ja Ilves, niin se nyt ei mun mielestä ollut mikään yllätys. Mutta mut kuitenkin, niin jos ajatellaan kiekollisia pakkeja katointossa, tuossa katsotaan tämmöisiä mitä olisi niin KHL-sä tehnyt Reiji Ruu, joka on tuttu Jefko Steuokerestä silloin, kun hän ensimmäisen kerran tuli Eurooppaan. Tosi nyt jo 36-vuotias, mutta kuitenkin sopimuksettomassa tilassa. On kuitenkin parikymmentä pistettä tehnyt vielä viime kaudellakin KHL, mikä on puolustajalle aika hyvä määrä, joten kapasiteettiin voisi olla, mutta ehkä kuitenkin. Tämän listan mun mielestä kärkein menee kärppiin jo kerran hankittu Tom Bracing, joka loukkasi silloin ollessaan artistisopimuksen lainajaksolla, onko se Paris-Astanassa vai missä se oli, niin siellä meni polviin vituuksia koko kausi saman tien, niin Bracing ei koskaan Suomessa nähty, mutta kuitenkin niin ehkä on pari vuotta nuorempia, ja totana, niin meritit ehkä pari astetta jopa kovemmat. Ennen kaikkea raitin, raitin pakki. Racing olisi ihan ykköstarketti, jos sen kaveri saisi, niin ja siinä olisi sellainen niin hyökkäyspelin liideripakki siihen, noista Amerikan ihmeistä. Giroud olisi tietysti pelannut pitkään Euroopassa, niin, niin se olisi välttämättä huono vaihtoe senkään puolesta. Ja, no, niin. Kyllä, kyllä. Luultavasti. Niin kuin järkiviä ottaa jos olla tullakseen. Sitten tota, niin toisentyyppisiä pelaajia, niin hyvin kahden sunnan pakkeja, niin, niin on ihan ykkösnimi Euroopan kannalla on Jaroslav Opsut, joka on tällä kaudella pelannut Svolenis-Slovakkiassa sekä Donbass-Donetskissa. Ja, Donbass -Donetskissa. ja tota, no, niin on ihan hyvän kokonaista 86-senttinen, mutta ikä alkaa vähän painaa 36-vuotias. Mikä sitten on, että tämmöisen pelaan motivaatioina lähtee, mutta kuitenkin on, ainakin mun tietojen mukaan niin ei ole sopimusta. Joten tääkin voisi olla ihan hyvä, hyvä haku. Muuten tämmöisiä kaverita, niin, mikä niin pystyy sitä minuutteja ottaa vähän tehojakin löytyy, niin on 25-vuotias Mark Mittera, joka on pelannut viime kaudella Hamilton Bulldogsissa AHL. 25-vuotias. 109 cm 1,5 kg noin iältään näitä musta profiililta niin voisi selvästi semmoinen käyttää mitä ars, mitä arsi tykkää tänne roudata. Se vaan että Joo, esimerkiksi niin... se just mä maji raken varmpi. Niin et olla Vois... kaan semmenet si noista jatko jatkonpaik vielä. Kyllä kyllä. Et se tota noin niinku... että kuitenkin et 22. toissa kaudella 13. viime kaudella niin sikä ei se ihan huono lukema kuitenkaan ole. No, sinä lähetät et että noin yleensä se tarkoittaa myös sitä, että ei se roolikaavalta kauhean iso ollut. Että olemme. No Hamilton Bulldogs niin ei vissi ole tällä kaudella, on tietääkseni mitä on kattunut, mitä heillä on hyvin kyllä mm. AHL-jengillä. Että et siinäkin seuraavassa kuitenkin tehnyt kolme maaliakin niin on pakilihan OK. No kuitenkin plussalla 2021 paunaa, niin se kertoo myös hyvää kieltä titulalla. Ja kuitenkin, no, kierroksen varaus kaveri on uskottu joskus. Mutta tota, en tiedä. Tää voisi mun mielestä kas, sen takia, sit vähän, vähän sen arsemainen hakuu ois kans. Mä no, mieltä, että, tos, kyllä, että Sit on myös tämä sama osasto niin vähän samantyyppisellä pelaajaprofiililla näyttää, ja niinku valossa ja koon ja muuta, niistä on yksi 92-kilonoinen Josh Engel, joka on 28-vuotias viimeksi pelannut, Toronto Marleesissa AHL, Samanlainen tausta, yliopisto poika tosin, tosin tota, noin yliopistosarjassa ei läheskään niin paljon tehoja kuin edellä mainitulla Miteralla, mutta kuitenkin niin, vähän samantyyppistä, että 2010, 19, 17 pistettä ahl -sä. Kuitenkin sitten taas toisessa kaudelta AHL-ssa Mardissa ja 70 peli 11 maalia, niin se herätti kans vähän mielenkiintoitu. Eli se ihan niin kuin läpensä paska voi olla se laukauskaan. Ajatellaan, miten pakit siellä maalissa yleensä tekee. Joo. Hilla. Joo, joo et jos maalle jo. <tos> kun puolesta, niin onhan se nyt aika se, kyllä, kyllä. Tämä on tosi tätä noja mutta mutta on kivaa. <tos> et lähinnä tästä on mun mielestä, mielenkiintoista heittää näitä nimiä ilmaa ja katsoa päätyykö näistä yksikään lähellekään suomea. Tää on vähän niinku lottoaa, mut ei häviä mitään. Niin. <tos> <tos> on paljon mielenkiintoista, kun numero. Niin, nimenomaan. Mut sitten jos ajatellaan, kun mä haluaisin myös panostusta, niin, niin mun ehdottomasti siis kiistattaa nimi, mitä vapaalta löytyy, on Edmond, ää, Kolumbuksen ykköskierroksen varaus vuodesta 2005, numerolla 6, NHL varattu Gilbert Brulé, joka on pelannut tällä kaudella Zurich Lionsissa 14 ottelua tehden kuusi syöttöpistettä, sen jälkeen sai ilmeisesti kenkää senkin takia, koska NHL ei alko virta sinne. Tässä on klassinen high risk, high reward hankinta, olisi paikallaan. Jos pallosora päästään eskemään. Tässä on, niin kuin niinku tuossa niinku alettiin äänittää, niin mitä mä tän kuvailin. Tämä että, että voi olla semmoinen kaveri, joka heittää sellaisia lättiä, mitä Turkuhalli ei ole koskaan en nähtykään. Tai sitten tämä on semmoinen kaveri, mikä niinku jokainen rip hiuksia päästä irti jokaisen pelin jälkeen. Mm. Kuitenkin 26-vuotias ura. Ei oo ottanut nhl Kuitenkin 2010 keväällä niin kausi loppuu melkein 40 pisteeseen NHLn puolella Sen jälkeen seuraava kausi melkein 41 peliä, 9 pistettä. Sitten viime kausi AHL ja NHL välillä. Kuitenkin NHLssäkin niin koi otesissa 14 pistettä 33 peliä ja Playoffsissakin 3 paunaa 12 peliä. Niin Ei se nyt ihan huonosti mennyt, mutta toi en tiedä. Tää niinku kaveri, tuntuu nyt. Tuntuu nyt tarjivan just sitä oikeaa paikkaa oikeaan aikaan. Onko se Turun Pallosaura, sitä en tiedä, mutta tota, no, niin toivoisin, että tämä Suomeen, koska mahdollisuus nähdä tämän ihan omin silmiin, että mihin hän pystyy täällä. Kyllä. Siis tommoinen raitin sentteri, joka näköjään pystyy pelaamaan laitaakin. Eiköhän siitä sitten. Voisi ihan hyvää peli Stepsillekin löytyy. Kyllä, että kun näitä ykköskirjojen tällä kaudella on pyörinyt Rajano ja ansilo Espositoa, niin, niin nyt puhutaan kuitenkin mun mielestä ihan eri tason... Tai häntä pidettiin ihan eri tason lupauksena kuitenkin aikanaan. Ja vähän nhl sitä kapasiteettia päässyt näyttämään. Niin, niin... Se jotenkin... Onko se korvien välissä vai mistä se on kiinni, en tiedä, mutta... Et, tässä olisi semmoinen niin kun, todellinen, todellinen jokerikortti mille tahansa liikaporukalle. Sitten mitä kattoo näet, SM, vähän tutun, SM seuraajille vähän tutumpia nimiä, ketkä on vielä vapailla. Niin viime kaudella Sveitsin Ampripiottossa vielä pelannut. Martin Karia, joka Bluesissa voitti pistepörssin keväällä 2007, vasta 31-vuotias. No, koko on pieni, mutta Karijan veljiksi tunnetaan kyllä aika hyvin. Et tota, taitoa löytyy ja sit saada sitä lätyttelyä läty, lä, lä, kyllä sinne YVlle ihan taatusti. Mun mielestä niin, missä tämmösiä, niin kuin ajatellaan, et okei, okay, Bruleus on mielenkiinnostakin, mulla on se ykkösnimi, mitä mä oon, minkä perässä. No kyse, se, kuulostaa kaiken parhaimmat, kun kuulee jo korva. Mutta tota, kuitenkin, niin sit taas, jos ajatellaan kuin niinkun varmimpaa, näistä ehkä kuitenkin, niin kyllä mä ehkä sittenkin pistäisin sen karja, Okei, pistet, pistetahti vähän laantunut viime vuosina, mutta näköjään ollut, pelimääristä päätellen, niin on ollut vähän loukkaantumisiakin, mutta tota noin niin en pistäisi lainkaan pahaksi niin jos tämä pikkumies nähtäisi tepsissä kyllä sitten kans niin SM Liigassa ei ole monta, monta monta kautta pelannut äh, 2002-2004 pelossa lukossa 2425 jokereissa kolme seuraava kautta tapparassa ja osittain Sörtelissä, sekä sitten seuraavalla kaudella taas jokereissa niin nyt pari kautta Pyöri nyt vähän tuolla Keski-Euroopassa ja sitten viime kaudella Tanskan liigassa, mutta 35-vuotias Quinn Hancock, jos hänellä vielä vaan motivaatiota olisi, niin siellä voisi hyökkäyspää vaavistusta. Tää kaveri, tässä kaverissa vaan muistan sen, että se jotenkin mystisesti suli aina playoffeissa. offeissa että Ainoa 2006han on tehnyt kuuteen pelin neljä pistettä, mutta esimerkiksi edeltäväkauden jokereissa 12 peliä 0 plus 2. No niin, eli se Piste tahti, tahti hiipunut. SM League viime vuonna Tanskassa tehnyt 12 pistettä yhteen peliä, mutta se on Tanska. Mutta kuitenkin... niin sitä sentteriä laitaa pois siihen, mutta kuitenkin niin, tota, raiti mailaute ja... On selkeästi niin tuo, tuo taito siihen, niin ei välttämättä olisi huono haku hänkään. Onko se, se nyt hyvä haku tähän kohtaan? Onko edes SM League valmis? No nämä on tämmöisiä kysymyksiä, mutta tämä kertoo sitä, kuinka kuivat markkinat on, mutta et, et jos niin kuin varmimmillaankin, niin puhutaan jostain Martin Karjasta, joka se, joka, tai niin kuin, jonka pistetahti on hiipunut kahden viime kauden aikana. Mutta tota, sitten on myös mielenkiintoinen haku 35-vuotias viime kaudella puolittain Rappersville ja kanssa, pelannut Mark Hartigan kananalaissentteri. Olen pelannut Eurooppaa viime vuodet. On ollut tota AHL no, niin nhl nimäkseen puolella, NHL:ssäkin joita hajapelejä ei mitään mainittavia mainitekoja siellä, mutta et, tämä pelaaja profiili joka katsoo, niin on tuntuu että niin kun, tässä jalkanopeudesta sen ei enää puhuta, mutta kuitenkin niin tuntuu olevan tämmönen hieman vanhempi, mutta parempi painos Ryan Stoneista että et, et, pelaa aika kovalla tyylillä. Niin sopisko tämmöinen suoraviivainen siis, taas ajatuksena? Mm, niin, ja se on just itseasiassa sanotaan, että just vähän tämmönen kokonsa luottava pelaaja, mitä minä vähän pelaaja, että niin kaverin vähän kuitenkaan kuin 181 81, vaikka 8 kiloa, en tiedä kyllä miltä nämä mutta en mä tiedä. Jos on tämmöinen vähän niin kuin raastavampi pelaaja, niin oikeastaan TPSSssä ei oikeastaan ole muita kuin tuo Koskiranta on puhtaasti sellainen, että Lokke nyt voi ottaa siitä laskusta pois, ja laaksut on ehkä enemmän semmoinen, jollain tavalla vähän niin kuin ehkä sinne vois... voisi olla myös vähän semmonen sentterinäkin semmonen, että vie niin taklaukset loppuun ja vähän raastavampi, vähän niin kuin Korpikoski muu tulee, semmonen kuin Joo, siis se, se ei ole kuulostaa mun mielestä huonolta. huonolta, niin kuin se ajatus, se sitten tapahtuu on 35-vuotias kuitenkin, sitä, että se jalkanopeus on tässä kohtaa hyvin oleellinen osa, että ehtiikö se? Niin, niin se, on, sit, sit, se, se olisi jännä nähdä, mutta kuitenkin niin listalla neljäntenä senttereissä mitä täältä katseltiin. Sitten on tietysti mielenkiintoinen sent sentteri kautta laituri sinänsä, niin on tutossa käynyt Jesse Winchester. joka tota, no, niin, Mitä hänet omi näin, niin oli se, kyllä se varmasti Mestistä korkeammallakin pystyisi pelaamaan. Pelannut NHL:ssäkin kuitenkin viime kaudellakin 32 peliä. Sitä ennäkö kaksi peliä, niin kuin H&H-tasolla ollut. Niin, niin, on sopimuksen sopimukset on, niin ei välttämättä olisi huonon haku sekään. Niin, kaupunki olisi tuttu joo. Tietysti jollain tavalla, niin... Äh, hän ei mun mielestä ehkä kuin niin paljon ehkä paistanut, mutta se tuppaa, että niin oli siellä. Niin kannattaako sitä että siin tulee vähän tyhmää media-arvoa sille, Kaveri käy Kanadas varmaan kattomassa ja tulee takaisin Turkuun ja toiseen seuraan. Niin mm. et ehkä mä ajattelin, että se, se ei nyt tähän kohtaan ei olisi mun mielestä mikään paras hankinta, Vaikka vaihtoehtoja ei olisikaan hirveästi, eikä voi hirveästi valitakaan. All right. No, Sikku, katsotaan, noi, mitä, mitä liikasta muuta löytyy tämmöisiä pelaajia, mitkä saattaisi saattaneen liikkua toiseen liikaseuran joko vuokrille tai sitten pysyvästi kiinni. Tässä niinku kynnyksellä, niin niin Ertosti, tietysti tällä täällä puolustuspäästä, niin tapparaan tällä kaudelle noin suuri ja suuria suuria odotuksia, mutta kuitenkin niin vihdoinkin liikassa läpilyöntiä myönti ja tekemään! että tiesi Jyrki on pelannut käytännössä järjestäen lekissä. Kiko löytyy 23-vuotias puolusta ja raitin puolusta. ja kaveri, jota olen siinä tietyllä lailla, niin kun, ne, kun se potentiaali on siellä, niin tietyllä lailla toivon, että joskohan sitten Turkuun tulisi saisi jopa vastuuta, koska ää, TPS ei ole enää se joukkue, joka ostaa niitä valmiita pelaajia muualta, vaan siinä sitten niinku, sit pitää, valittavasti ollaan nyt sitä, sit ollaan niitä kolmoskorin joukkueita siinä, että menapsitaan ne, mikä muulle ei kelpaa ja sieltä koetaan Helmiä löytää. Mm. Niin, niin, Jyrkki olisi tätä osastoa. Et se, siinä on Kykyjä mm. pitäisi olla, mutta ei ole vaan vielä osunut kohilleen. Mut sitten sulla oli siellä joku toinenkin vähän mielenkiintoisempi digi No Kaveri, niin, kaveri, kaveri sillä... jota, joka muuhun on tehnyt vaikutuksen pari vuotta sitten mestisfinaaleissa, jo, on nyt sitten S-iin päätynyt viime kesänä tai keväänä saatu loukkaantuminen, on jarruttanut tätä kautta vähän sen, mutta kuitenkin niin, jännä kehitys hänen pelijässä on porin ässissä, jos puhutaan tommi taimesta, raitin puolusta hänkin. Kiekolliset lahjat on, on kans myös aikamoiset, tai siellä kapasiteetteja pitäisi siis löytyä, mutta tuota no niin, niin kun katoin viimeistä, tai joulukuun alusta lähtien Essien kokoonpanoja, niin hän on ollut hetkinen, niistä 5 vai peliä kokoonpanoa ulkopuolella, 2 ykkös, vai ykkösparissa ja pari peliä kolmosparissa. Eli ei se ihan selkeästi sitä paikkaa, mitenkään vakiinuttanut, niin tässä on semmoinen, että jos se vaan nyt kannattaa ottaa puheluporin, että mitä, tota, mitä meinaatte, että irtoisiko Taimi vaikka loppukauden lainalle? Joo, kyllä se olisi ihan hyvää, koska Taimi mahtuisi viime kaudellakin pelaa Sien silloin vielä kovemmas. Ja siis pelaa, kuten... siinä on, on tulokos kauden. Joo, ja hän pelasi koko aika vähintään siinä kakkosparissa, niin Joo. Se, että ne taidot siellä on. Ja... Vähän ihmeellistä kyllä, ettei hänet löydy paikkaa, että joku Patrick Parkkonenkin nyt päässyt pelaamaan siellä. No sillä on, on kuitenkin se suhteellisen leveisen puolustuspäämateriaali sikäli, että sillä voi jäiä vähän vaihdella kiinni, se varmaan pitää rotaatiotakin on. Mutta kyllä näet, siellä on selkeästi Sammalkan kaat uusitalot kumppanit, jotka pelaa silloin kun ne, on, kun ne on kunnossa, niin ne pelaa. Niin tammi... Itse uusi uusitalo taitaa olla tällä hetkellä, totena, niin joku hän on vaan pois ollut nyt, jotain pientä vammaa vissiin viime aikoina. No joo, mutta kuitenkin niin kuin siis tar joo. tarkoitan näitä kaverit, mitkä ei ole koko ulkopuolella, jos terveinä on. Niin, niin jo, taimi ei siihen porukkaan päässyt. Mm. Hyökkäys hyökkäyspuolelle, mun mielestä nostaisin mielenkiintoisimpana hakuna tämmöisen esiin, että... Ari Vuori voisi ottaa puhelun, Jarmo Kekäläisille kysyä, että miten toi Aleksander ruuttu? Irtaisiko sen loppukauden lainalla? Mestiksessä ihan hyviä tehoja? Siellä kiekkovantaan kakkospistemies. Sentteri, pystypelaan sentteriä laitaa, niin semmoista niin leveyttä epsiin tuomaan ja kuitenkin lahjakkuutta löytyy. Niin, niin mun mielestä tosiaan olisi mielenkiintoista nähdä. Ja jokereissa ei selkeästikään ole vastuuta tulossa, kun ei oo päässyt kunnolla kokeilemaan tällä kaudella. Siellä on hyökkäyskalusto niin mittava ja nimekäs, niin ei ole mitään asiaa siihen kokoonpanoon. Ja sieltä, sieltä löytyy junnuja, mikä pystyy paikkaa alempiin ihan tarpeeksi muutenkin. Niin Ruutto on vähän se odd out siellä, niin mun Näkisin hänet mielelläni koittamassa Turun palloseuran paitaa päälle. Sitten mitä muita hyökkäi, niin... Tapparasta löytyy kaveri, joka kotiuttamista olen vähän jopa odotellut. En tiedä, haluako hän tulla, mutta... Ei Tapparassa oikein lähtenyt Jero Ahtola, joka on kuitenkin parhaimmillaan pystynyt kunnon tarjouluista pistämään kiekkoon pussiin, joka hyvinkin. Vähintäänkin... Heitäkin täyttää paikkansa ja potentiaalia lisää tuova isokokoinen hyökkääjä jos koskaan huono ajatus. En tiedä, mitä, miten nämä kaksi kaveria sun silmiin, Ruuttu No, Ruuttu voisi sinänsä. Hänestä voi helposti tulla, ettei hänestä välttämättä mitään tämmöistä loppukauden. Ei välttämättä, en odota, että tulisi välttämättä sille, esi ja ö, löytäisi paikkas. Ja Voi jäädä vähän Nestorin lähteen tyyppiseksi lainahommaksi. Mä pelkään sitä enemmän, Jero Ahtola on enemmänkin mielenkiintoisempi just sen takia, kun hän turkulainen on ja on sm liigaso jo menneinä tehnyt ihan pistetäkin hyviä, että tää kausi on ollut vaan vaikeaa. Niin. Niin tota. Hänelle ehkä mieluummin vihreät valo, kun ruutulle. Toki ruutus taas nuorempana näin, mutta mun mielestä nyt peletään semmoista hetkeä että nyt ei ruveta kehittämään mekään mitään pelaajia oikeastaan kuin nurinita niitä et. Ei mutta lähinnä tota ei näistä ei nä, näin, mä näitä 1 2 kentän rooleja ajattelekaan vähän tämmästä niinku leveyttä. Leve, leveyttä, rusteriin niin tässä Brutus saa kuitenkin sitä lahjakkuutta on niitä ja se on se niinku kuin... en mä usko että Jokerissa pääsi kunnon näyttöpaikka, näyttöpaikkaa saamaan niin kuka tietää siitä joku tämmönen loppukausi plus optio päälle, niin tai niinku että jo Puhe, että jo seuraavasta hänen sopimuksensa kuitenkin loppuu tähän kauteen, sen takia onkin mielenkiintoinen, mm. mielenkiintoinen sinänsä. Eikä se jokereiden hyökkäys siitä sen kevyemmäkset tulossa, niin tuntuu, että se hänelle se maisanvaihdus ei välttää huono asia olisi, kun uralla aikoo selkästikin edetä. Ja se on kyllä aika tukkeässä kun ei mahtunut jokereeseen tähän Sakusalmista ja muiden kumppaneista. Kun ei välttämättä sovi siihen rooliin taas neloskenttään Röyhimä, ja siellä on kolmoskentässäkin sen verran kovia miehiä edessä. Turussit taas niin onnistuu siinä lyö läpi, niin saattaa hyvin olla jopa kakkoskentässä. Niin, niin, niin sen takia ajattelee, että se olisi ehkä pelaa itsensä kannalta ei olisi huonoja huono. Ei vaikka että varmaan kovin kalli tehdot olisi. No, joka tapauksessa sitten muita, muita hyökkäjiä niin kalpasta olisi mun mielestä pari kaveriakka vähän. Toisella menee vähän, vähän laskusuuntaa ehkä menossa uraa, vähän että uutta nostetta kaipaa ja se toinen kaveri taas niin ei, ei saa sitä vastuuta. Vähän niin kuin sinne ruuttumainen tilanne, mutta kuitenkin tuossa pyri. Niin se Ikonen kuuluu, tämä on siis tämä joka aika tuossa liikatessa viime kaudella, kun sai vastuuta. Niin teki myös tehoja, mutta ei oikein mahtunut sinne kärkiketjuihin. Ja tässä Kalle Kerman, 33-vuotias maalitekijä tunnettu kaveri, niin nyt on pari kautta mennyt vähän. Enemmän tähän loukkaantumista ja muita takia vihkoon. niin ehkä vähän uutta nousua hänellekin. Ja mä olen Jasse Ikosti tässä, ihan, hän kuuluu muilta jo pidempään vakiokalustoa tuolla liigapörssissä, sitä kautta tulee hänen otteluun vähän kateutusta, varsinkin kun katselee oikeastaan kalpanottelun. Niin varsinkin nyt, kun tuota, niin nuorten m kilpailu, ja vähän nyt tämän jälkeenkin kun ei ole lehkunen tullut takaisin, on olen päässyt pelaamaan siinä kokkosketjusentterinä, niin on niin tota, mun mielestä ihan hyvin tehnyt tehojakin, ja katselin kalpa jypioottelun loppuun, niin pääsee myös pelaamaan sitten, nyt vielä paremmassa paikoissa. Et kuuluu mielestäni SML kanssa niihin loskettun pelaaja, jotka saavat oikeasti aikaiseksi. Joo, se on tota, se Ymmärrän tuokin, että kovassa joukkoessa maista, maista voittaa, mutta sitten että hänen, hänenkin tuntuisi peli peliaikaa vähän. Ja Kermanista olisi vähän sama homma, että ei ole mahtunut niihin kärkiketjuihin, kun siellä on paremmassa videossa oleva äijä tiellä. Niin Nämä on semmosia kavereita, mikä se ehkä saattaa tyytymättömän omaan tilanteeseen ja saataisella haluta lähdy sen takia, mä tähän heittänyt. Sitten on KHLn puolta on pari tommoista mielenkiintoista bongausta, kun tässä kävit katsomasta, että miten Mihal Birner, niin hän ei sekaan siellä pelannut kuin 13 peliä myöskään. Ja, tota, no niin, Joo. se siellä kokoonpanossa sen enempää ollut. Mutta niin. verraten TPS- niin TPSSkin ehti kymmenottelun jo pelaamaan ja tuntuu, kuin siitä olisi ikuisuus Ja pelaasi mun todella hyvällä tasolla, roolista Juh. ketjussa kuin ketjussa. Niin, niin ei se välttämättä sun mielestä huono asia, jos, jos Pirner on tarjolla, niin mun mielestä pitäisi iskeä kiinni. Ja mm. sitten vielä mielenkiintoisempi on KHLn puolella kahdeksan peliä pelannut ja sitten Czechin liigaan lainattu Tomas Moitsis. Siinä olisi sitä, mitä kaipaisi ehkä itse, niin se on tietty tunnettavuus, äh, puolustaja ja... Äh, eikä ole virranpeksiä huutamassa nämä korvajurisit, jos se häiritsi. <laughs> niin sekin niin, niin, tota, on. Niin, että nyt on yhtäkkiä siis palloseuran... palloseuran palas, paras pelaaja, yksi parhaista puolustajastakin on vaan. Siis parhaita puolustajia, mitä olen varsinkin tosena all-round-pelaajana. Niin, kuin all -pelaajana. niin, niin aivan, aivan kaikki kaikessa viime kaudella mun mielestä kenttäpelaajista. Mm -hmm. niin, niin. Jos hänen olisi mahdollisuus, niin totta kai Arsenal ottaisi puhelimen sinnekin on varmasti onkin soittanut. Sehän tykkää näitä vanhoja pelaajia nimenomaan niin soittaa läpi ensi töikseen, tai ainakin tuntuu siltä. Sitten tullaan tähän pahana pohjimmaisesti, ketä siellä myös on tarjolla. Niin tilassa on edelleen kakkosvalmentajan pikkuveli teemo ja Lomo. Ja sitten on myös edelleen sopimuksessa, tuossa on tilassa Tuomas Suominen, joka ainakin... Mulle kerrottu tarinan mukaan ei, ei pelaa Tepsissä niin kauan kun Pekka Virta on päävalmentajana. No, nyt ei ole enää Pekka Virta. Ja sitten taas täytyy sanoa Tumpista, että Tumpi sopii kyllä näihin. Sopi aina näihin, kun pelaatiin suoraviivaisempaa ja yksinkertaisempaa läskään, niin Tumppi sopi siihen. Että Jukka Koivu aikana se oli Tepsissä paras hyökkääjä. Sitten taas aikana, jolla mentiin suorempaa, niin se pärjäsi siinä hyvin. Niin, niin. Puhumattakaan siitä kaudesta, milloin voitti tämän vuoden tulokka, eli Jortika, Jortikan kaudella niin, niin Jortsuhan peluttaa nimenomaan pystyynpäin kanssa. Niin, niin, en tiedä, se on nähdä, että kaveri, josta piti tulla hieno jääkiekkoilija, niin on mä joutunut niin <hah> ehkä, en, enpä kumpaakaan näitä niin välttämättä halua nähdä Turussa, mutta tota, ei se välttämättä tekisi hyvää edes. <laughs> niin mä ei riittääkään kuitenkin, vaikka pääsisikin pelaamaan. Mutta sanon näin, että ei se mua yllättäisi, jos kun molemmat tai ainakin toinen noista tulisi. Mm. meidän pessimistys sitä mikä tahansa piikki, mutta ei se yllättäisi. Mut tota, niin, tämmöisiä nimiä on, on pelissä ja jännityksellä ainakin itse odotat, ketkä näistä vai tuleeko kukaan näistä tammikuun, tammikuun lopun mennessä Turkuun. saati SM yleensäkään. Pitäisikö meidän Markku vielä tähän pistää tota noin niin sitten öö, noin nimet ja mitä tässä on lueteltu niin ihan vaan vaikka linkkien niin lähen meidän blogin puolelle niin Joo pysy mä hetki se on ihan Joo, ne, ne... No niin. Nyt se on hauska, kun tästä, tästästä puhutaan, niin ne on siellä. Mutta <laughs> kuitenkin, joo, ehdottomasti... Ai laittanut sen Ei, ei vaan mä laitan ne sinne. Aa, joo, mä en oo siellä leikkattu Mut Mutta se on hauskaa, että kun kuitenkin puhutaan tästä jaksosta, niin eihän ne kukaan tätä Lyöt-Set-jakso-altaettiin ennen kuin me ollaan puhuttu siitä täällä, niin... <laughs> no joo, Minna ei Minun Minä se riippuu vähän toi. Muistetaan, lapset katsoa, että siinä alla on linkkejä. <tuhu> Käykää sieltä tekemässä omat <tuhu> No joo, mennään tuohon pelillisiin asioihin. Niin... Nyt siis, miten tää... miten vuosi on alkanut ja toi joulun jälkeinen aika? Siinä oli ässät turussa Kalpakopiossa ja sitten tota nämä vuodenvaihteen jälkeisiä pelejä. Niin... Mitä oli, hetkinen, oli raumalla reissuun ja sitten tuli Kärppää, tuli Turkuun ja niin poispäin. No kyllä, tota no niin, on ehkä menty ja alapuolelle, täytyy sanoa, että, että... Siinä oli varsinkin, että se kalpa oli sysimusta, ottelun sen joulun jälkeen. Oli kiva olla paikalla. Joo, sammasen sut että oli jopa laulukslaitettu. laitettu. Joo, matkalapsku tulee kyllä perästä. <lacht> Eikä mulla on ole mieli muistii, että mieli hiero tässä kyllä. No siis on... se on päätönä. Ei siis se oli semmoinen itse tulospaikkoja minkä ehti ja sitä s trokotti yhdestä virheestä käytännöstä. Oli, mun, mun mielestä oli kyllä hyvä ottelu sinänsä vaikka. Ensin oli tosiaan, että ei mittaa oikein muista pelistä, mut öö, TPS hukkas ensimmäisessä serässä melkein paikkas, ja Engren oli maallis erittäin loistavaa. Tämä oli yksi tilanne, missä tuossa neljä torjuntaa kahden sekunnin sisään, niin se jäi yhtä mieleen. S, Sillä oli neljä läpiajoisiin toisessa serässä. Juu, Engren oli hyvää. Joo, no mutta se oli sitten lopulta yksi virhe ratkaisu, viittas, mäkin lähti tuplaamaan, ja uusi kartano Sain niin kuin, kiekon tarjottimella loistavasta, että syötöstä ja täysin Nokikka Engrenin kanssa ja hieno ranne takaa peltiin, niin. se oli niin kuin, yhden maalin peli, se viimeinen meni tyhjiin, mä en niitä Juh. yleensä kauheesti mielessäni laskeskele. Joo Mutta noin muuten niin kyllä sitä niin, valopilkku tähän mielessä ehdottomasti se Rauman vieras peli. Joo, siinä tajuttiin jotain, mitä täällä Tällä kaudella on hirveän moneen kertaan tajuttu, että niistä ensimmäisen paikan, ensimmäisen viidemötin, ensimmäisen kymmenen minuutin niin aikoista, niistä kannattaa mutta itse asiassa laittaa ihan sama tahdon kuin sen lopussakin saaduista paikoista. Että tepsi käytti tosi hyvin paikkassa ja ensimmäisen Joo, ja Lukko tavallaan hallitsi sitä peliä kuitenkin alussa, mutta silti niin, siinä on tuntuu, että monille ei mielikuva siitä, että Tepsi on jotenkin ollut kahdessa kusessa siinä ensimmäisessä, okei lukolla oli pari paikkaa, paikkoja tulee aina kun painostusjakso on. Mut mun mielestä tepsipuolusti helvetin hyvin sitä omaa alueessa keskustaa, niin ei suurempaa hätää kuitenkaan ollut että lukkoi aika paljon ulkopuolelta ampumaan. Ja totano, niin... niin kuin siihen nähden... Se ei ollut mun mielestä aika huono peli, sitten, niin kun heti, kun pääsi pelistä kiinni, niin pisti kiekko pesään jo, ja toista erästä oli pallosodan peli ihan hienosti, ja... Mm. sitten tota no niin, puhumattakaan 03 maalista siinä ottelussa, jossa niin minun mieli pala, mieleni palasi vuoden 90 on jäähalli jossa Malcolm Davis heitteli vasta-avalaisia kuin Brian Wilson. Tota, se oli... Ja se oli toinen Haunista. maali Se oli hieno se kanssa muuten se tilannessa kolmas erä. Tepsit karvas tosi hienosti, että käännettiin etukarjavauksessa takakarvauksessa ja lukko surunpiteen pyörissiin väliin ilman ja keron kanssa. Pari otta sen, ja se avauspaikkaa ja Tepsit kiitti sen, eivät eh ratos tavat. Se on musta hyvä maali. Tollasta on tuota, no, niin pelaamista pitää vierassa ennen kaikkea pelata. Mä toivoisin tomusta taas tuota kotipeliinkin. että helvettiin, et helvetti, ne on aika oli ja meni. Et nyt kiekko pesää vaikka väkisi ja nimenomaan pelata tuolla tavalla järkevästi ja viisaasti. Hyvän puolustuspelin kautta. Niin, tuota, se on mun mielestä se, se avain onneen, jos aikoo kymmenesakissa olla. Joka on aika tiukilla, jos tammikuusta ei selviä. Kyllä. Siinäkin ottelussa oli Engreni, oli mies paikoillaan. No niitä, mun mielestä tarvitse kauheasti enää maalin Joo, niitä itse olisin kolpauttelussa joja. Kyllä se vähän, mä se sen tekstiviestin silloin laittaa, että mä olisin vielä hyväksynyt 2-0 tilanteessa, ehkä kolmanteen menty, mutta vähän semmoista. Ei kannata Engreniä ottaa pois aika voitto ottelun jälkeen, eikä <laughs> pala mitenkään muutenkin. Ei, siis se on jännä nähdä, että mitä tapahtuu esimerkiksi sitten kun tulee tammikuun tasaus lukkoa vastaan, kun pelataan peräkkäisinä päivinä. Niin, tota, mun mielestä niittymäki jos, jos Niittymäkiä halutaan käyttää, niin sitten täytyisi taitaa olla todella kyynisti peloutus sinällä, sinällään. Mun mielestä niittymäki löydään aski esimerkiksi perjantaina Jokereita vastaan, kun siitä ei odoteta kauheasti sitä pelistä, kun lauantaina sitä täytyy ässät melkein voittaa. Niin, niin. Nyt nyt, tässä täs on, täs on päävastustaja tulee vastaan. Tulee pelikanssiä, tulee, tulee ässiä, tulee Lukkoa. Tulee näitä porukoita, minkä kanssa saa todennäköisesti Luko vielä kolme kertaa. Niin minkä kanssa Tepsi tulee taistelemaan niistä viimeistä playoff-paikoista. Ne kaikki tulee vastaan tässä tammikuussa. Ja niin sieltä pitää kairota nyt pisteitä. Ja, niin mun mielestä Engreni niihin kaikkiin peleihin täytyy saada. Freshinä, niin fressinä kuin mahdollista, joten niittymäkin sit antaa lepotauo siellä niissä peleissä, kun pelataan jokerita vastaan tai tämmöisiä vastaan, mun mielestä. Oliko tuo samalla veikkaus, että äö, huomisessa jokerit t perjantaina niin saattaisi Niittymäki saada pelata vaihtaa. No jos ne haluaa välttämättä sille, että toinen pelaa toisena päivänä, toinen toisena päivänä sen pelutus laittaa, niin sit mieluummin niin päin, että Atte pelaa lauantaina. Joo. Siinähän sitten joo. Mutta no, ta... sun mainitsevat joukkueet on heti ja On, on, tosiaan, on. Tuplana. Mitkä sun odotukset nyt on, kun tuo enääri alkaa jo tosiaan äijää äijä lähti, niin, niin mitä, nyt sit, mitä, sit, mitä Mitä tuolta joukkueita nyt odotetaan? Sehän se on jo selvää, että jos Sano Halk-miehet olisi tullut, niin sitten olisi pitänyt odotukset olla helvetisti korkeammalla. Mutta mitä nyt? Te? No siis ei ne odotukset sinänsä kyllä mu muutu ainakaan mihinkään. Että on kuitenkin nyt jo niin vähän, että... En mä pidänyt niin kauheana mahdollisuutena, että tässä mikään kuudesakki todellakaan nostaa, niin jos se 7-10, niin ei sillä oikeastaan ole hirveästi mitään merkitystä, että mikä se niistä on. Playoffeihin pitää päästä, se on ihan selvää. Mun odotus on ehkä, että tepsi on kymmenestä yhdeksäs. Joo. Kyllä, se meidän... Tukellesi, veikkauksessa meni pieleen, mutta sitten taas, meni, meni pieleen moni moni asia tässä, että ei sen puoleen. Mutta joka tapauksessa, niin se mikä on huolestuttanut tietyllä lailla kotipeleissäkin. Okay, Ilves, Ilves oli ihan amalukusat se tiistaina. Ilves oli niin paska, että tepsi käveli sen ylitte. Se ihan oikeasti, siis se ei minusta hyvä ollut. Joo, ei se. Maalin rikas ensimmäinen ero oli. Mutta siinä, siinä taas niin saa, TPS sai hyvän oppitunnin sikäli siitä, ettei se valmennus turhaa huudasta suoraviivaisuutta. Nyt meni äijää maalille, mitä kuudesta maalista neljä tehtiin ihan maali edestä ja kaksi muutakin tehtiin aika läheltä. Tämä on paju hyvää, sinä lähdin tuonne pankki, että, että teitte ma kuudesta maalista neljä tuosta maali edestä ja kaksi muutakin aika läheltä. Ei ne, ei ne turhaa sillä huuda, että sinne pitää mennä. Kyllä, Se oli se oli oli ja oli vähän semmonen vähän että kaksi vähän Tepsil kuin Ilveksellä. Gö have I get mitä järkevää on onkaan. Mut maali kyllä on saavat tehdä. Tiukkoja paikkoja tuli Engrenikin oikeastaan eh niinku tuli ei saamus niin helppoilla avauksilla hirveästi. oli aina niin sählätty niin kuin me niin toi just ja viimeinenkin 3-2 kavennus siihen, Joo. oli vähän semmonen Omat kenttäpelajat pitäisi pystyä silmumaan kiekkoon paremmin. Sillähän viikolla oli myös muut pelit, mitkä ei ehdetyt käymään. Eli oli tämä käänteisessä järjestyksessä lauantaina. Oli IFK TPS viides päivä. ja Sitten tota, keskiviikko, toinen päivä, niin Lukko TPS oli se. Eikö... Ei, siinä sanoo monesta. Perjantaina, siis... perjantaina, siis, perjantaina siis Kärpät oli. Eikä... Joo, perjantaina L oli Kärpät. Lukostahan käytiin jo, niin... Öö, joo, perjantaina... TPS, Kärpät ja Lauat olin molemmat kattomassa paikan päältä, tota noin, niin jotenkin huoletti, huoletti se, että silti niin vaikka numer, numero mairittelee Tepsiä kummassakin pelissä. Että ei mun mielestä palloseuraa ollut kummassakaan, sikäli oikeastaan voittoa. Perjantaina ehkä, niin jos on ensimmäisen kerran paikoista painanut pari maaliin sisään, niin olisi päässyt ehkä, päässyt ehkä voitosyrjään kiinni, mutta sitten kun Kärpät otti peli haltu niin Kärpät otti tosiaan peliin haltuun. Että ihmettelet, millä helvetillä Tepsi sain tasoihin siinä vielä lopussa. Että... Et tota, saivat enemmän, mitä ansaitsivat, ja Helsingissä tämä potkumaali, niin oli sitten potkumaali tai ei, ihan sama kolme pistettä ja mun mielestä on ihan oikeus ja kohtuus 3.1 Helsinki. Pallosuora pääsi pääs, tota hienosti johtoon, ja sit todetti siinä, että se, esimerkiksi se oli 12 sekuntia, mitä se oli? Kuitenkin niin kun seuraavassa ensimmäinen maali YVllä, ja seuraavassa vaihdossa toinen kolahti, kun Kyle Klubertans yhtäkkiä löysi kädet, ja Tuli, tuli Joo, sinne näin. maalille, niin kuitenkin niin 200 hyökkäyksessä se oli hukattu ja se oli täysin ansaitusti hukattu. Et IFK oli no, sinne Hannu, Hannu Pikkarais, tai Kärppi vastaan tekikin maalin, niin tuossa IFK-ottelun, tämä Kluberdanssen nousun, niin se oli jossain ihan muu peli Mä oon sanoi, sanonut, että se on ollut puolustuspäähän yllättävänkin hyvä, mutta ei hyökkäyspäässä oikeastaan sanonut mitään. Mä Olen kyllä perumaa sitä että et kyllä nyt on viime peleissä lopsahtanut ajatus Tissien väliä pahasti. Et et en tiedä mitään. Et on Edari-hänkikin sitten myynnijalla, en tiedä, mutta kuitenkin ei, ei, ei todellakaan ollut se puolustuksen johtaja, mikä sitä piti tulla. Se oli kans tämmöinen vähän, että et high risk, high reward tyyppinen pelaaja, mutta nyt se meni sinne high puolelle sitten, että ei se, se on suurin osa kaudesta ollut pelkkä housu. Kyllä, joo, ei, ehkä, ei ainakaan nyt tehoja, odotettiin. Ei, pari kivaa varataloharhatusta per peli, mutta tässä paudit. Sen yhden pelin on muistan, kun me annettiin hänen hyvää paperia, kun pysöitteli paljon tuota noin. Niin... Se oli kalpaa vastaan. Joo, siinä oli hyvä. Joo joo, ja siitä se on mulla jäänytkin se, että sen, siitä eteenpäinkin, niin mun mielestä pelasi puustuspää hyvin, mutta nyt viime peleissä, niin ei, ei, ei, ei, ei, se on hei, mutta tuota noin. Niin... Ei mitään, ensi viikolla uudet aiheet ja, ja tuota, Uudet niin, kujat. Niin, katsotaan, jos saa tässä jotain uusia hankintoja, mistä puhuu saman tien, mutta käydään nyt sitten silloin. Nyt pyritään palamaan taas normaaliin päiväjärjestykseen, niin käydään sitten silloin tarkemmin noita... Nämä viikonlopun kaksi peliä läpi, ja sitten mahdollisesti tiistain peli. Katsotaan, koska kerritään äänittämään, mutta kuitenkin, niin... Kuitenkin, niin täällä ollaan taas. Sayonara. Mut. When it off a team. You have the taste indeed Put Put them, Put them You